Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Salat wa Salam Wa Al-A'la Wa Al-A'la Wa Al-A'la Wa Sahbi A'jma'in Wa Al-Ba'ad Wa Qalallahu Wa Al-Fatih Wa Al-Fatih Wa Al-Fatih Halalkalahmu antara kamu azwa' li tasbu'nu ilah. وجعل بينكم مودة ورحمة. Inna fi dzalik laa ayat. لقوم يتفكرون. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُّ لِلَّهِ وَالْغَضَبُ Sadaqallah wa sadaqa rasul karim Ma'asyur al-muslimin rahimahullah hadirin Jemaah masjid Ketil Ihsan yang membeliakan Allah Kajian kita pada siang ini adalah Kajian tentang cinta dan kasih sayang Dalam perspektif Islam Hati-hati yang berbahagia Ayat ke-21 ar Arun Satu ayat yang Sangat dekat dengan kita Minimal kita Mendengarnya sewaktu kita dulu Dalam akad nikah Sewaktu melaksanakan Akad nikah Ayat ini yang digunakan oleh Para kodih atau penasihat ketawinan untuk mengiring dua orang yang sedang menikah untuk melaksanakan kehidupan Islami untuk mencapai sakina keluarga sakina dengan satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu mawaddah warahmah mawaddah cinta rahmah kasih sayang. Dalam ayat ini, mawaddah dan rahmah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang melaksanakan prosesi perkawinan dan melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Maka Allah akan menjamin terwujudnya di dalam keluarga itu apa yang dikatakan cinta dan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, sewajarnya seseorang yang sudah menikah dan sudah mengucapkan ijab kabul, seorang laki-laki yang mengucapkan ijab di depan qadhi, di depan orang tua atau wali daripada istrinya, sejak saat itu semestinya cintanya hanya untuk wanita yang dinikahinya. Begitu juga sebaliknya Seorang wanita yang Dinikahkan oleh orang tuanya Sejak saat itu Sayogia dan semestinya Laki-laki yang dicintainya adalah Suami atau laki-laki yang Dinikahkan dengannya Secara penuh Dari itu lembaga perkawinan adalah Tempat menumpahkan cinta dan kasih sayang tidak ada media di dalam Islam menumpahkan cinta dan kasih sayang itu Kepada orang yang berlainan jenis Dan di luar hubungan kekeluargaan Hanya dalam perkahwinan Apabila seseorang sudah menikah Tetapi masih mencintai wanita lain Dan wanita masih mencintai laki-laki lain dia tidak memberikan sepenuhnya Apa yang semestinya dia berikan Dan itu akan mengakibatkan Tumbuhlah di dalam keluarga itu Keretakan-keretakan kecil dan Bisa membawa Pertengkaran-pertengkaran menjadi besar Dari itu hadirin berbahagia Allah Menunjukkan bahwa seorang yang Sudah menikah Semestinya Memberikan cinta secara penuh Kepada istri Dan suami yang dinikahin Karena dengan itu Allah menjamin cinta itu akan terwujud Apabila seorang bisa melakukan Perintah-perintah Seorang yang menyimpang Atau melakukan pelanggaran-pelanggaran itu Taruhlah umpamanya berselingkuh mencintai wanita lain atau curhat kepada wanita yang atau laki-laki yang bukan keluarganya dan itu akan menumbuhkan keretakan dan itu sudah dilarang dan akan menyebabkan keluarga itu menjadi satu keluarga yang tidak penuh menumpahkan cintanya pada suami dalam praktek-praktek praktek konsultasi keluarga yang sering kami alami bahwa sering terjadi Katakan seorang wanita tidak mencintai sepenuhnya laki-laki Laki-laki atau suaminya Begitu juga sebaliknya Dan itu akan terjadi makin lama makin terjadi kerenggangan di dalam hidup Sering ketika di rumah, ketika berkumpul sedang makan Atau berkumpul dalam pergaulan pun Mereka sering membayangkan orang yang dia cintai dan ini akan mengakibatkan bahaya besar dalam keluarga yang ada. Dari itu Allah jadikan media. perkawinan adalah media untuk menumpahkan cinta dan kasih sayang secara. Rasulullah telah mengatakan al-hubbu lillah walghadhu lillah. Cinta itu karena Allah. Seseorang Mencintai seseorang kerana Allah Artinya ketika seseorang melakukan Apa yang diperintahkan Allah Orang itu konsisten dengan kehidupan Islam Dan kita mencintainya, menyayanginya Kita sebaliknya boleh kita membenci seseorang Kalau dia sering melanggar perintah Allah Itu dikatakan Al-Fubhulillah wal-Azabhulillah kita tidak boleh mencinta dan membenci karena di luar itu. Kita benci kepada teman tidak ada alasan, alasan apa-apa. Kalau kita boleh membenci teman karena dia sering melanggar kehidupan yang diajarkan oleh Allah, boleh membenci dalam pengertian tidak boleh membuangnya. Dalam Islam, kalau seorang teman melakukan pelanggaran-pelanggaran dia, teman kita, kita boleh enggak suka tetapi harus berusaha melakukan pendekatan untuk merubahnya menjadi orang yang baik Hadirin yang berbahagia Di dalam Islam tidak ada istilah dikatakan hari kasih sayang Di dalam Islam ada hari-hari berkasih sayang Sepanjang hari Tidak ada hari kasih sayang Hanya satu hari Satu tanggal satu hari ditentukan itu hari kasih sayang dalam Islam hari-hari kita itu adalah hari-hari yang penuh kasih sayang. Sejak dari praktek kehidupan yang kita berusaha memikirkan bagaimana mengungkapkan memberi sesuatu kepada orang lain dan menyenangkan orang lain. Itu kasih cinta dalam Islam. Rasulullah pernah mengatakan, amal yang terbaik itu adalah. Mengucapkan Qaulullahilahaillallah, Aqlaha Qaulullahilahaillallah. Itu adalah pengabdian kepada Allah. Komitmen kita tidak ada rabb yang wajib sembah kecili ya Allah. Adnaha imata tuladha anitariq. Amal yang paling rendah itu membuang duri di jalan. Itu apa artinya? Ketika kita melihat ada duri, kaca. Atau sesuatu yang akan mencederai orang Atau melukai orang Kita membuangnya Itu adalah amal yang sangat sederhana dan kecil Tapi itu adalah ungkapan kasih sayang kita kepada orang banyak Agar orang tidak terluka Itu tidak dihitung hari kapan saja Kita menemukan itu di jalan Dan kita khawatir orang terluka Kita buang, kita singkirkan duri itu Itulah amal khair yang luar biasa Hadirin yang berbahagia Di dalam pesaturan Cinta dan kasih sayang itu sepanjang masa Satu hadis mengungkapkan Ada enam permasalahan di mana kita setiap saat Memberikan sesuatu yang disenangi Oleh orang lain atau menyenangkan orang lain Kata Rasulullah Ida mata ibnu adam In kata amalu Illa min thala'at Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga permasalahan. Yang pertama sadaka tunjari. Sadaka tunjari, artinya seseorang memberikan sesuatu berwakaf atau memberikan sesuatu dan sesuatu itu digunakan sepanjang masa untuk beribadat. Sepanjang itu digunakan, maka Pahalanya tetap mengalir. Itu yang disebabkan jaria. Umumkannya, ada seorang berwakaf untuk masjid, berwakaf untuk sekolah. Sepanjang masjid itu digunakan untuk ibadah, si penyumbang itu akan mendapat pahala orang yang salat di situ. Itu dikatakan jaria walaupun dia meninggal. Awalnya apa? Ketika kita memberikan sesuatu, kita menginginkan orang dapat melaksanakan salat di masjid dengan baik dengan khusyuk dengan suasana yang sangat baik. Sumbangan kita itu adalah, awalnya adalah kasih sayang kepada orang lain. Kenapa kita menyumbang? Kita ingin orang lain melakukan salat di masjid dengan sangat tenang dan khusyuk. Yang kedua adalah waladun salih yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu adalah Ungkapan kasih sayang anak murni Kepada dua orang tua Sekalipun dia sudah meninggal Seorang anak Yang masih hidup Sehabis salat Dan kapan saja mengucapkan doa permintaan ampun Dosa untuk orang tuanya Doa yang kita sering kenal Allah maafirli Lunubi Wali wahlidayah Warhamhuman kamarabbayani Sahira itu adalah cinta yang tidak terputus seorang anak pada orang tua. Tetapi ketika dia mengucapkan itu, Allah menjamin doanya itu sampai. Ibarat daun yang kering, ketika itu diucapkan, maka daun yang kering berbuburan. Dosa orang tuanya gugur, berjatuhan. Dalam satu hadis dikatakan, ketika si anak mengucapkan kalimat itu, tanda kasih sayang pada orang tua yang tidak putus. Ibarat seorang Kehausan di tengah padang pasir Kemudian ada yang membawa air Dan kemudian dia minum Terasa air dingin turun di kerongkongannya Begitu juga orang tua kita Yang mendapat kiriman doa dari kita Doa yang tidak pernah putus Bukan satu hari Kapan saja Kita sebenarnya berpotensi untuk Membebaskan orang tua kita Dari dosa di alam sana Itu cinta dan kasih sayang kepada keluarga Yang ketiga adalah ilmu Yudna Fahmi Ilmu yang kita berikan pada orang lain Ilmu itu berguna bagi orang itu Untuk memandu hidupnya Semacam skill, ilmu apapun Keterampilan-terampilan Dengan itu dia bisa hidup Sepanjang ilmu itu berguna dalam dirinya Dan ilmu yang kita berikan itu berguna bagi orang yang mendapatkannya Sepanjang itu pula orang yang memberikan mendapat pahala Dari amal yang dilakukan orang itu Ujungnya juga kasih sayang Begitu Islam mengajarkan bahawa kasih sayang itu Sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyenangkan orang lain itu yang kasih sayang bagaimana orang senang dengan perbuatan kita bagaimana orang berbahagia dengan perbuatan kita sementara kita tidak menuntut untuk dibahagiakan orang lain tetapi hidup kita sejak keluar dari rumah kita yang menyenangkan orang lain itulah cinta kasih sayang dalam bahasa Islam Dalam satu hadis yang lain bukan hanya tiga Pekerjaan yang senantiasa mengalir pada seseorang adalah Apabila dia menggali satu sumur Di mana air sangat berharga di situ Pokoknya di tempat-tempat kekeringan, di bukit, di gunung Kita menggali sumur Sepanjang sumur itu mengeluarkan air dan diminum orang airnya Dan si penggali atau sepanjang si nafkah Agar sumur itu ada Akan mendapatkan pahala sepanjang sumur itu masih. Luar biasa Bayangkan kalau berabad-abad Bertahun-tahun Sumur yang kita buat di kampung Kemudian dimanfaatkan orang untuk ke masjid Orang meruntuk dan minum di situ Tanpa diduga kita mendapatkan Pahala orang salat ke masjid Mendapatkan pahala orang yang meminum Kerana sedang dahagat Lagi-lagi Cinta dan kasih sayang Dalam spesies Islam itu adalah Bagaimana seseorang hanya berpikir membahagiakan orang lain Atau opamanya Membangun jalan Seseorang Membangun jalan ke masjid Dia berpikir Dengan jalan yang dibangunnya Dimikirnya orang akan bisa pergi ke masjid Tanpa tersandung batu tajam Dan selamat sampai di masjid panjang jalan itu masih digunakan Oleh orang berjalan kaki Maka orang itu akan mendapatkan Pahala orang yang pergi ke masjid Begitu Allah membalas Seorang yang memikirkan orang lain Begitu cinta dan kasih sayang Dalam Islam Tadi cinta pada keluarga Pada istri Itu cinta kepada orang yang Berbeda jenis Cinta itu harus Mediannya perkawinan terlebih dahulu Jangan menumpahkan cinta pada orang yang Tidak selainnya Di luar anak, istri, orang tua Dan keluarga kita dekat Itu harus ada medianya Medianya adalah Kita hanya ingin Membuat orang senang Itu hebatnya Islam Ternyata Allah akan membalasnya dengan pahala yang luar biasa Luar biasa artinya Berlipat ganda Mengalir terus jariah. Sehingga kita tidak menyangka ketika kita sudah berhadapan dengan pengadilan Allah. Ternyata yang tidak kita duga itu ada di hadapan kita. Menyelamatkan kita dari para. Dari suasana yang sangat mencekam. Itulah yang akan membantu kita. Hadirin yang berbahagia. Sebentar lagi di negara kita ini mungkin. Ada yang namanya hari kasih sayang. Atau diperlukan dengan Valentine's Days, The Valentine's Hari kasih saya Kalau kita lihat dari sejarah Sejarah dari Valentine's ini adalah Valentine's adalah seorang pendeta muda Di zaman Kaisar Romei Claudius II pada abad ketiga Sekitar tahun 269 Pendeta muda ini menganjurkan agar orang melakukan kawin muda tetapi Kaisar melarang agar pemuda-pemuda tidak boleh kawin umur muda Kerana pemuda-pemuda diharapkan untuk berperang menjadi tentara tetapi Galinzani ini kawin akhirnya dia dipenjara selama dia dipenjara datanglah surat-surat simpati yang sangat banyak makin lama makin banyak anak-anak muda mengirim surat Permulailah hari berkirim surat Simpati kepada pendeta muda ini Akhirnya Kaisar Kalau disini khawatir Akhirnya Pemuda pendeta ini akan mendapat simpati besar Dan orang akan membenci Kaisar Akhirnya pemuda digantung Dan setelah digantung Rupanya Simpati kasih sayang Bukan berhenti, malah Dijadikan hari itu Dua abad sesudah itu di gereja dijadikanlah hari kasih sayang, yaitu hari tanggal 14 Februari. Hari kasih sayang. Gereja menjadikan hari peringatan ketabahan, keteguhan seorang pemuda. Tapi hati ini berbahagia. Berjalan masa sampai sekarang ini, kegiatan itu sudah berubah. Pada dulunya ada juga di gereja dilakukan perkawinan masa dengan cara Quran Pemuda-pemudi yang belum menikah pergi ke kerajaan tanggak itu, kemudian membuat satu kertas yang digulung sebagai lotre dan dia akan dipilih oleh lelaki-laki. Siapa yang sudah terpilih itulah calon suaminya. Pada tahap ini, setakat ini barangkali masih bolehlah kawin masal dengan cara itu. Tapi sekarang berkembang surat cinta Di ditandai itu, surat yang dikirimkan pada seorang yang dicintainya, kemudian membuat janji-janji. Maka janji itulah ada jumpa bertemu di hotel, di taman atau di mana, maka terjadilah pergaulan bebas. Maka di sini dikatakan hari itu adalah hari kumpul kebo. Di mana sang kekasih bertemu kekasihnya, kemudian pergi ke tempat yang mereka setujui dan melakukan hubungan-hubungan di luar hubungan pernikahan. Itu yang ada di sana. Di Inggris dikatakan hari tanggal 14 Februari itu adalah hari perkawinan burung. Di mana burung-burung waktu itu hari itu kawin masa nah, barangkali ini yang ditiru sebagai hari perkawinan masa. Tapi hadirin yang berbahagia ternyata di dalam Islam tidak ada cinta yang seperti itu. Jadi tidak sewajarnya, tidak sepantasnya kaum muslimin dan muslimah ikut-ikut lantah untuk ikut. Dengan apa yang dikatakan Hari Kasih Sayang Kalau Hari Kasih Sayang itu Adalah hari di mana seorang pemuda Mengincar Pacarnya atau orang disayang berkirim surat Untuk berjanji, berkhalwat Di satu tempat, itu adalah Satu perbuatan haram Itu bukan Tradisi Islam dan tidak sepantasnya Seorang muslim dan muslimah Melakukan itu Jadi dengan Tadi mekian bahawa Seorang Muslim melupakan cintanya dalam media perkawinan tidak ada istilah dalam Islam hari kasih sayang yang ujungnya adalah hari kebebasan seksual. Dari itulah dirinya berbahagia. Ketua Masjid Selama kita sejak dulu Pak Kiai Sang Basti sudah menyampaikan dan kemarin pun kita masih mendapati sebab supaya para Ustaz menyampaikan nasihat-nasihat kepada masyarakat untuk tidak lata ikut-ikutan seperti ini karena ini adalah hari pengkaran bukan hari kasih sayang hari kasih sayang adalah dalam Islam konteksnya hari di mana seseorang hanya membahagiakan orang lain memberi bersedekah membantu menyenangkan orang lain itu yang hari kasih sayang bukan hari percintaan beda konsep agama kita ternyata konsep Islam adalah konsep universal Konsep inilah dipakai dunia. Konsep di mana Hari Kasih Sayang itu adalah hari di mana seseorang harus menyenangkan orang lain. Itu dipakai dunia. Nilai Islam, nilai yang sangat universal, bahwa cinta dan kasih sayang itu adalah hanya dengan niat membahagiakan orang lain. Dari itu hadirnya berbahagia berkali-kali. Kita bisa memperingatkan, mengingatkan kepada saudara anak-anak kita. Tidak usah lama. Sepandai kita sudah peringatkan bagaimana hari datangnya hari Natal Tahun Baru itu bukan hari-hari Islam. -an. Bulan yang lalu saya mengatakan kita kaum Muslimin sering terjebak dengan apa dikatakan menari di bawah terang orang lain. Orang yang mokol terang, orang Islam yang menari. Artinya apa? Ini bukan hari-hari yang digunakan untuk Islam Tapi kenapa umat Islam yang ikut nipur di situ Itu kena mungkin Kelemahan pemaham tentang apa hari itu Karena hari itu Karena sudah dijadikan hari pengamdian Pada seorang pemerintah muda Itu dah siapa yang ikut nipur di situ Itu dah hari kemusyrikan Hari takdir Hari buang-buang waktu Hari kebebasan Pergaulan Itu bukan hari-hari yang diinginkan oleh Islam Dari itu hari ini yang berbahagia pada kesempatan Yang singkat ini Kultum kita hari ini Sebentar lagi hari itu kan datang Boleh kita melihat bagaimana masyarakat kita Lemah dalam menyikapi ini Tetapi ada kewajiban Bagi kita untuk menyampaikan untuk Kaum muslim dan muslimah Tidak latah dengan hari-hari orang lain Kerana itu mengiring seorang Kepada syirik, tafzir dan sebagainya Mudah-mudahan kita dilindungi keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa untuk tidak terjerumus kepada hanya ikut-ikutan. Seorang muslim mempunyai prinsip bahawa yang dia lakukan sehari-hari itu dalam dia yakin bahawa itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya saya kita semua. Hadanallahuikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.